وی دا وین زده دا سده چه آجی وی دا وین او دا دربانه چه کم دنو خرسومو اوی سیکم خرسومو ده چرده پیالای گوری دل دکو اگه پیالای نیشتا چه کب دی دل تا درو لینے دی چاہا دل تا خجور نیشتا زبیر بین تاوان دی پرون مادلہ ورکڑا ونو کیس پیکاو کنا مدلی دا کیس نخلہ کئی رہی کنا شاجی و په دا وینځ دروانه خرڅومه بزر روبای باندې ابتکارو یې غستا ابتکار څو خوشاله جماوین دا واغستا چې هغه د خیره سره وکړاله لږه غلامو اوس په سمه صلی دا بیان ده صحیح یو صورت دا بیا واکه وروکه شاجی ته بیا وی دا گرد او دا دربان خرسو ما دا گرد دے دربان سکو ما کسمت تے ابتخار دے نو اگر چه کم دنو گردوا غستا چوئے کتلیستا گردھا وا سما گردھا بے آ سعیدہ و اختیار ابتخار لدے کاخلی واد اخلی کناخلی پرق خوبکار دے کنا اولی صورت که چی وین زیغسته و غلام خودو بلکل بیاشتان باطل ده ده پا دویم صورت که چی اغسته گرد ده و خطا گرده ده سشه ده بیاشتایی اختیار شده سشده اختیار شده واجه ده فرق سه ده واجه ده فرق قایده ده کتاب النکاکی من قایده بیلی چ یو بیان ی مسما تسمیه بخله ویلی او بل اشاره وی چې کله دا دواله جمع شي د دواله شي جمع شي نو اعتبار به چاله نو هو دا سیزونه ته و گوری چې بیان دی او د خلی خبر دا او بل څه ده مشارن الیه مشارن اشاره وی دا او وینځه در باندې وین زميلي دا دائميلي کنه او چې دوا څه شو جام شو مسمى او څه شي اشاره و دې سيزونو ته وګوره چې دا مختلفه الجنس دي او کدا چې قانون متحد الجنس کدا مختلفه الجنس نو عقد بمو نه کټ کیږي کی په مسمى باندې په تسميه باندې ش باندې و کتصمیہ وین وقت بوی کتصمیہ نین وقت با, نی با. پو شوی او په مختلفۃ الجنس کی دا, دا مختلفۃ الجنس مثلا سوا او په متحد الجنس کی باقد متعلقی کی تو مشارن الیہ کی ته چا سره مشارن الیہ سره اوس راشا دا جنس چه دن دا دا فقاهاو کتاب ده که دا منطقیانو تاسو ویلی دی کنا چه مختلفت الجنس چاہتا چې چه اغراض مختلفی صحیح دی کنا جنس چاہتا ہوئی چه دا غی اغراض سوی دا یو جنس افراد مطلب داره چه در اغی چه کمدنو د غی دا لان دا سی افرادی چه دا غی چه کمدنو نور چې کم متفقه الاغراست وي کنه نور ولار کوي لیدي کنه اوس په چا کې په انسان کې رجل او امرا رجل مستقل جنس ته جدا او سشي امرا مستقيل جنس ته سشي مدا مختلفه الجنس صحیح ده کنه نو د دې څنګه نو اختلاف د دلته کې واقع پچاپور متعلقي کی فمسمه د دې ویلو چې دا وینزا دا وینزا چې افتخار او کتل وینزا نو ما ما نشتا نو و نو مبيعسته مبيع نشته نبيع السوءه باتل اشوا ګډو بيزه کې په حیوانات کې مذکر او مؤنث دا ټکمن یو جنس دی دا متحد الصلی جنس وستا ایدرسې دي جینس دی دلته باندې کموناقد په نشان له هی پور متعلق دي دغه ګډ دربانې ته کمونو خرصو ما دغه څه شي نو دغه خوشته کنا ا مشاور له خو شتا کتل نو ګډ نو دا ګډ شو سرشو ګډ شو شو و سرشو چوي کتل نو ګډه و نو فواد د وسو مرغوبه راغې صحیح ده کنا نو مشاور له خوشته کنا چې مشاور له مانا قد شو البتا فوات راگه ده وصف مرقوبا نو مشتری لسه ده خیار ده که اخلی نو واضح دی که ناخلی نو نا. پوشوی گنا وامن با جاریتن چا جه جا کمدنو واغ استوین زا فیضای غلامن فلا بیا بینا هما بخلاف مای زابا کبشن چکل جه کمدنو ده خرس کو گرد فیضا ہوئی نا جا ناگڑا و حیثو <متحدث> یا ناقض البیع و یا تخیر و الفرق و یبتنی علی الاسل اللذی ذکرنا و فی محمد و هوا ان الاشارت ما تسمیع اشاره چکل دخلی ویلو سر جمشین ففی مختلفی الجنس مختلف ہے کہ جی جنس مختلفین یتعلق و لقدو بالمسمع آغد بمطالقی کی دخلی پا ویلو پوری و یبتلو لین اعدامی ہی او کدخلی غویل موجودو نوی حاقت بسشی باطل شي زکم ابی اشتا دے نا. وابی متحد الجنس او متحد الجنس کے یتعلق بالمشاری لے دا متعلق کی گی بچا پورے مشار لے پورے ویانا قد لی او منعقد کی گی بچا قد لی وجودی ہی, لی وجودی ہی لفوات الوصف او دلو چه کم دنو خیاروی لفوات الوصف زګه چې وصف سشو فوش. کامانش تارا ل کمیثالی چې چا چې کم وغست ی غلا ان نه خ بعضون چې دی چې کمو تنوري د ډوړی پخې په کاې به نه غې او چې کمو طالب لیکلی کولو دا مسله پیره شوي د دا مسلهاد د چارهغې اوسې مغوبغئ وفیی ممسله نه ذکر وړ سامي بنیازم جنسانې زمونږ په مسله کې ذکره انستا د بنیادم او دا دواړه نو متفاویتی دي ف اغاز. وفل حیوانات د جننسوادون ل تکارو صی د انسان کې د ځې ځان له مقاید دي او د چا ځان له اغررااز دي البام په حیواناتو کې د دواوو مخصوود ااکلو الله هم نه د اقللو الله هم خبره باېپ شوي او هغه مذکر مذاکرون پووره کېږ د چانو د انستانو اوفل حیوانات جننسوادن ل تکارو في. و اول موتبر په داون اصلي اواغت کمونو موتبر ده په دې کې یعنی دا به کې موتبر ده اصل لب کې اعتبار نشته کل خل لو دبس جنساني لک سرکش وا او دبس شیرش وا دا ډول چې کمونو شېري جنسن دي جدا جدا جنسن دي او دارنګي چې کمونو ول وزاري وزندجي علا ما قالو جنسان مات تهذهما دام چې کمونو نمونه دي تجامو نمونه دي ویزارو یو کلو او زندهجو یو کلو باغی کې و چې کمره کپڑے جوړي دي ودا جنسان سي مختلفان ني مطلب دا جنسان مات ته هدي اصلهما دا چې کمونو جنسونه دي سره چې کمنه د اتحاد د چانه د اصل نه لکه د انسان اصل یو خو جنسونه لا ندي مختلف شو و چې چه کمدنو اصل یو ده خود جنسون الان دیسی دی و اما نشتا راجاریتا چاچه چه کمدنو و آغاز تلا دیتا لگ مسئله تا خوک دیخا گورا لگ مسئله تا خوک دی دا مسئله دا شیراد ماباع بی اقل من ماباع قبل نق دیس سمن دا مسئله مولا کبا فا دی لقب دا شیراد ماباع بی اقل من ماباع قبل نق پم واکې دوس د ښاجی په افتخار باندې چې کمونو غوښر سکه پر اسکا په پنځو زره روپۍ په څو اخر سکه ډا نن صباحه و تانډر پلای وی ټیک شو د ښاجی په دبانې موټر خرڅ کړه موټر کې به جوړو په یو لاکھ روپۍ باندې خرڅ کو موټر پک فور شوی قارزو څنګه دی افتخار لا پیسي خلاص کړي نه وي دللا پوره پیسي ورکړي چې یو خل دا موټر به سوک دا خل مصری خانی د تلې کلب کې پنچري کله چې کمونو سټیلو تبو لاړې کلب سینځي تدسي ولاړ دې خزو پوز لرا واستم دا خو لو غمزان لکه تلې سیم یو مسلمانو مکه گاڑی تبوختلم بسلاړم با دا وس غل لکه سر ور پای ګرځوا شاجی ته وی خدای وبشي بتا وبشي دې موټر نه میسکا شاجی تبیا دا موټر واغستو ورته وی 5000 ور بدنوالو څه وانه اکا موټر واپس شاجی واغستو 5000 روپۍ باندې وسو so, ابتخار لزړې به سه خلاصې کړې نه نو شيرا او کله د شاجي به اغ رسید چې د شاجي څخه کړو خارس کړو په ابتخار باندې صحیح راغنا او د اغ نه په لګو په سو باندې چې په کومو په سو په پی د باندې س کړو خارس کړو او هغه لاغه په سیخ خلاصې نه نو شيرا شوا د ما با با اقل مما با قبل نقض دا نمی ثابت او کنا دا ناجائز دا دا سشی دا دا سشی دا ناجائز دا ها اوز دی افتخار پیسی اخلاصی کڑی دی یاو لاک روپے اور کڑی دی اوز گاڑ خرسی شایجیو تا ویلے که اوز خوزا پایک لاک مسلمان تا درزور را پاس چیزار علم بلکول اخلی یاد ددي پیخار لای او بل کس دی او غا کمونه ته نه کوي اخلیغا ته نه په نه زاره اخلي پاس زارلی بلکل پسه کو شي مالې پیخار درروونه خو په دک ک باید یو باندې مخکې د ق د خط ملوونه د هغې نه په کم نه خپانې خررسول سردي نااج یو په کې حیث راغلی دی او بل په کې چې کمونه د سوود یاره ده ام شااف جواز ورکي اوس خو تو من شتهه جاریتن چا چې واغس یو موټر مونې نه موټر جوو. بیا الف د رامن حالتن یا په نغو ننسیتن یا په قرضو فخبر زه د موټر تحخار خ ځ کو سوممه به بیا چې کمنو په بابانې وارخکو په دک باید کو وارخر کو خ مین په500 قبلله یو نې د سامن مخک دی نه چې ابتخار پ سخلهسی کړي دي اغلیله پ سخه لا س کړي نه دي. لا يجوز البيع الثاني دا دومه بیا چې کم دنو ما ابتخار چې بچا کړی شاجي دا سنزه جایز نه وي هم شافی وای جوز دا وی جواز دی ویل ان الملک قد تم فیها بالقبض زګه چې ابتخار دا موټر سکو قبضه کونه ملک په دې دسو شو تام شو او چې ملک تام شو نو د ابتخار خو هغه د 200 په خر څخه د 2 لاک کې سګی مالی ابتخارنه فصار البيع من البائع ومن غيره ثوان نو دا خر سول په بای او د بای نه علاوه په بل چا باندې دا سشو برابر شو نو چې په بل چا خر سول شدی پکا مو په سوس شدی جایز دی نو په با ش... بای په کمو په سو خر شدی کمال او با, با مثل الثمن الاول او بزياده او بالعرض امام شافعي دري اقلی <میثال> دلیلی ہوئی که نا چه لکا پا ملک سو شو تو مشتری ملک سو شو تام شو چه ملک سو شو بایی کچھ ساتھ دیجئے چه ملک سو شو تام شو نو که دیئے چه کمدنو پا دبانے خرسی کپا دبانے خرسی کپا دبانے خرسی پتولو پا پانے خرسلسی دی جایز. پوش ہوئی که نا دا خویاو خبرانسو دو امام شافی وی وی چه که دا ابتخاری زڑا پا زڑا پی سوب آنے سکی خارسی پا شاجی جائز دی که جائز نی دی که پا ایک لاکه اغسر پا ایک لاکه سکی خارسی جائز دی دیم خدا ابتخاری پا پا ایک دس پانے خارسی بیوم سکی جائز دی دیم دو امسو در ام که دا چې کم دنو لگی او دې موټر سارا ورسره چې کمند نو یو لس بنینو نكي سكي څه کې اوت سات سكي یو بنینو نكي او ورسره چې کمند نو دا موټر په 80000 سكي حساب کې اقل شو غنا په کوم باندې حساب کې او ورسره دا لس بنینو نوم سكي حساب کې دا खर्च کې دا खर्च ل جایز کې جایز ني دي لکه سامان یې ور سره یو ځای کړل امامو زر یا زایګه یا د ام ابتکار د موټر خرڅې په شا پری شاجو واپسه کی خرڅې خو ابتکار در طويلې زبادله موټر درکم صدرکم موټر او ته مال چې کمنن یو لس جوړي جامي والا فونسوي په لس جوړا اغلس جوړي جامي پرس کړه د روپو دی یا د 100 روپو دی کوبس فلصو جوړو جامو خرصولو سد جائز وګورا دا دري صورتونه څه شو جائز شو په پورو پورو خرسوال په زیاتو خرسوال او په سامانې خرسوال په کپلو و غیرو باندې څه کول خرسوال شه دا دري وړه جائز نه دی یو کوم خرخرا بکډینا په نو شو امام شافعي وای وو دا یو صورتول نه جائز دی چې په کوم وبي سو بي څه خرس کی این با دی کامو پیسو خرصا علم سری دادری مقیسو نا لیهی شو کنا تو با سام لکه چه موٹ میں دربانی خرص کنی دور اغسانا کی باران خونشت اولار دی کمال لو با بمثل سمن الاول او بی زیادتی او بی العرض یای سامان خرص کنی او بی العرض بانی پوش ہوئی ولنا منگ لخو قول آئیشی دی وکی دا لی تلک المرآ آئیشی وقت بعد به 600 ديدا شي خرص کا پشپک 100 روپۍ باندې بعده ما اشتراط به سامان میاتل پوس د 24 اگست او پوسو 450 450 اگست او بیا پشپک 450 خرص کو ورته وی او دا ما ملې د زېدی ملي ارقام سره کړي و چا سره زېدی ملي ارقام سره نو عايشي بيو دوي به سم اشتراط چکه م نه غسره دام بد دی چې واپس خرسه دام سدے بد دے ابلغی زید ابن ارقم زید ابن ارقم ته سوال جواب و لګا چې ان الله تعالی ابطل حجه او جهاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الا من يتوب کټوبه ونه ونه است الله والرب لذت ولا حج او ارسه تبا کړو جهاد والتبا کوي نوري ختم شو خبر وانه پوښی هغار سه ولیدې سد کی خبر وانه د آرام کاروبار کوي دا ورش ویغیتو هوا ہے بعد دا حدیث منگل دلیل اوس بلا خبرا دلیل اقلی زمنگا اول بیا جوابون امام شافیتا زمنگ دلیل اقلی دا دی گورا دا سمن چی اوچ جو دی شاجی چی په ابتخار باننی موٹر سکو خرس کو او دوله اللہ پیسی ورکڑی ندی دا سمند شاه جی په زمان کې داخل شوي شاه جی په زمان کې څه نه شوي داخل شوي نه دي نو چې اوس دا ابتخار مبي عدالت واپس کوي ور کوي واپس کوي ور نو دا پیسې چې وی وخت کې دا پیسې ابتخار ته قرضوي کنه به خارځو سوي خارځوي نو دا خلاره زمان کې داخل شوي نه دي د د چې کمنو واپس ددننه ساخلی دا ګاډاپس کو اخلی او په اسې هزارڅ کوي اخ دا اسسی خو به دغ اسسی نه اسسی منها کې کمی به ک دا شل واپس چې کموننو د ته پاتې شوي که نه دکه چې د خو ابتخار کار زاره د اییکلا کروپو دی که نه د ابتخار به ورکي د شل زورې که دا شل زره نورې په قرض باې پایده شو که او کللو قرض جر را نهپان په داری بانه شو ا دا ابتار خرې په شااجي بهڅو با پاس زار دا ابتخار به ورکي دله ابتخار به ایلا ورکې که نو سسی زار چې شااجي ورکېله نو اسې خو پاسې کې کل کې که ابتخار به نورې بهقا زره دله دل ورکې که نه دا د ابتخار نو سی خو په اسسیې مقابله کې شوي دا شل زرهه شااج دسشيلی. دا په قرض باندې صاحلی فائدہ اخلي امام شافيتي وايي مونږه چې د دې ځای کې گزاره او د دې صورت کې چې کمندونو په پورو پورو کې او په زیاتو کې احتمال لري با نشتا او په سامان کې احتمال احتماله لري با نشتا او د دلته کې احتماله نشاله لري دی ربا دین دایو دا صورته کا ناجایزه او د لري صورته زګه جایزه چې په کې احتماله لري با نشتا ويږي به نو ويږي ولئن سمانه او اوزکه سمانج دې لم يدخل في زمانه دانه داخل شوی په زمان چې کمر د دې بای اول کې فایزه وصل ال مبين چې کله واپس د تا موټر راغې د تا موټر واپس شو راغې نو قاتل مقاصطه نو مارچا شو برابروال راغې کنه او مون کټینګ کو کنه واقع شو غا کټینګ بقيه له فضل 500 دا سوای 500 د تنورې وشوي پاتې شوي وذلک بلا اي وز او دقه بلا سدي اي وز دې به خلاف بما ذهب بالعرض په خلاف دا غنه چکهله دا په سامان سکی خرج کی نه موټر په سامان سکی خرج کی لئن الفضل ان ما يزر عند المجانسه ځکه فضل ظاهری کی په وخت دا چا کی مجانسات کې دلته مجانسه ته نشته سنښت ځکه د ابتکار باندې چې قرضه ده نو د 1 لاک سودا ده او شادي چې ول ورکینوس او جوړی جامي سکی ورکی هغې د دواړو جنسي او نه ده نو سنښت رباګي و ما نشته را جاری ته نظام په